Переможний рейд. 60-ту річницю переможного рейду першої кінної Будьонного на Польщу було вирішено вважати ювілейною. Відзначити також переможно і широко. Така була воля Москви. Асигнувано чималі кошти. Замовлено кілька б'юстів кінно-армійських командирів від Будьонного до Приймакова, ощаслививши районні центри від Бродів до Стрія. Пам'ятники мали відкриватися саме ці при люди народу, при масмедіївському ажіотажному бумі. І от коли майже все було готове до тріумфальних святкувань, несподіваний відбій. Їйшла інформація до польського уряду, піднявся гвалт, офіційні протести, і все було спущено на гальмах. Захід таки вирішили проводити. Пам'ятники відкривати, але тихо, без пресової інформації, Наче щось малозначуще і буденне А до Львова вже прибула спеціально на цю акцію запрошена делегація письменників із Батьківщини Ілліча Саме вона мала стати основною ідейною силою при проведенні рейду Все ж вирушили Група львів'ян, група ульянівців, Броди, Олецьк, Бузьк Все йде як намічено пам'ятники відкриваються, вечори гремлять тихими бенкетами Преса майже нічого про це не згадує Бузьку приймали особливо гостинно, вивіз ще письменницьку братію на колгоспну пасіку, де була якась медовиця. Було щось там і без меду, було всього кінськими дозами, як і належувалося шанувальникам рейду першої кінної. І керівник групи Микола Романченко втратив командирську пильність у своєму штості майже повністю перейшов на польську мову, вставляючи навіть німецькі слова. Львівські колеги знали? що це крок до межі. Не відразу, але все ж переконали, що ми стомлені, нам час відпочивати, бо ж на завтра ранковий рейд до Жидачева, відкриття там чергового пам'ятника. От уже не можу пригадати, кому із комбригів. Залишили господарів біля багатих столів, де було все для переситу, і то на наступні дні також. Саме в Жидачеві мало не відбувалася ганебна капітуляція штабної групи нашого рейду. Почалося все з гостя, улянівського поета, в минулому боксера. Зуби в нього були вибиті ще давніше, до його переходу на літературний ринг, То він мав стану щелепу. На ніч просто клав її собі в кишеню. Тут же сплутав, поклав до кишені Івана Гущака. Ранок Гущака вавило до себе свіже холодне пиво. Він підхоплюється, поки ще сплять інші, тихенько одягається і раптом кричить, «Що це таке? Це не моє! Це я не знаю, що!» Виявляється та щелепа, яка таке попсувала нерви гощакові. «І тут до нас прийшли, просять поспішити», – чекає перший секретар райкому на розмову. Зібралися поспіхом, приходимо, слухаємо його розповіді про успіхи району. Пам'ятали, що горельчани і спирт його виготовляють не з кращих сортів пшениці, як то рекламується, а й закупленої в Таїланді… «Маніоки чи топіоки? Вона продуктивніша». І тут раптом знервував Романченко. «Просить вибачити, виходить з кабінету. Виявляється, у нього в кишені пусто. Десь зникли паст квиток, паспорт, виділені на рейд гроші. Дзвонять у Красне, бо нас возили туди з Бузька пночувати. В готельчику цукросаводу. «Ні, – відповідає господиня, – нічого не знаходили». А вже примчалися туди із райкому, допитують, погрожують. У наших рікдах щось подібне до паніки. І тут другий улянівський гість цікавиться. «Що з вами? Чого ви турбуєтеся?» «Так от пропаже. А може це ось вона, дістеп із кишені Портмане?» «Так, це ж Романчикове. Він поклав своє добро під подушку, а спати на інше ліжко. Я думав, ето нічію», – виправдовується гість. Поїхали далі на стрій, але настрій уже був зіпсований. Романченко так і взагалі не бив нічого. Ми щось стримувались. То стрійські партколеги дивувалися. Що це з вами, хлопці? Та беріть приказ улянівців.